Постой, думай про Бога, і він тобі все простить. Васян думав про Бога, молився щиро. Ікону він віддав ігумену на монастир. Ще один відкуп від гріха. Ігумен по кількох днях сказав Васяну, порадував ти моє серце, вельми коштовна річ та ікона. І не стільки по мирській ціні її, теж великий, який по правді на ній написаній надто про те, що й коли було вдавнену на землі нашій. Але іншим знати те зась, воно поганське. Сава зайшов нечутно, він не перебивав молитви, дочекався, поки Васян її скінчить, а тоді тихенько кахикнув. Був час пополудні, час відпочинку. І хто хотів відпочивати – відпочивав, а хто не хотів – міг потратити той час на щось інше. Сава – малий, верткий, непосидючий, схожий на половчанина, і вдача в нього дика. Його змагала одна пристрасть, яку не міг перемогти – добути золота. Не знав гаразд, що саме робив би з тим золотом, адже не мріяв ні про власне подвір'я, воли та коні, але хотів багатства. Привільного та ситого життя, гарячої, нехай купленої, любові. Не міг збагнути, як-то Васян, боярський син, покинув такі добра – коні змії, красуню жону і колінкує відрання до ночі. Сава пішов у монастир бо ж сирота, бож нікуди було подітися. Його могли загнати в смерди на найтяжчу роботу. Васян не шанував у цьому розбешатства, пустослів'я, проте його, чого сам не помічав, непоборно тягнуло до Сави, штовхала до нього якась особлива Савина безпечність – і водночас певність, що нічого несподіваного, лихого з ними не може статися. Веселість, уміння віднайти відповідь на будь-яке питання. У савиній голові половецькою стрілою засіла витягнена з вассягна новина, що той приніс і віддав і ікону. Вельми дорогу вартість у маєтність, не треба ланту хаваряйського золота, а тільки оцю грецьку ікону, аби зажити багато і щасливо. Три дні й ночі змагався з дияволом, але не поборов його. На четверту ніч, коли на дворі замрячило, після других півнів, які співали на Берестові, пішов до старої дерев'яної церквиці на Дальніх печерах, де на хорах зберігалося монастирське майно. Там в одній скринь лежить ікона. Ішов повзкою стежкою, стипивши в уста. Молитви не творив Бог, покарає подвійно. Гамував биття серця. І коли дійшов до дверей, почув у церкві спів голосний. Це братія співає по вечірні молитви. Подумав, сказився настоятель, приневолює співати псалми о півночі. Ну, не співатимуть же вони всю ніч. Вернувся під гору, заліз у дупло старезної липи і там сидів. А потім виліз і показався знову по стежці. Тепер прислухався і спів почув здалеку. Голоси були тонкі й солодкі. Дрож прийшов посавеному серцю. Янголи співають. Хто вже ще? А може, може браті? Знову вернувся до липи. В дуплі було тепло, затишно, дощ шелестів у листі. Сава проснувся, коли вже розвиднілось. Наступної ночі він знову ходив до церкви, і знову чув спів і бачився його. В церкві горіло світло. І ось тепер Сава хотів розпитати у Васяна про той спів і сяйво. Чи то співають янголи, чи то і гумен придумав нову покуту, нове спасіння. Але для кого? І чому? Ходімо, омиємо ноги в святій річці, сказав Сава, коли вони вийшли з печери. Васян подумав і погодився. Ріка Богом освячена, священна, тож і справиться Богу угодна. І послухаємо, що люди гомонять, – вівдалі Сава, – бо хоч Бог і захищає нас, але знати не зайве, що самим робити. Сава, мов би, богохульствував, а мов би й ні, бо нині зло ходило по світу безборонно, і все мінялося одня на день, і не мали люди певності не тільки в завтрашньому дні, а й в животі своєму. Відколи стався великому князю Ярославу кінець життя, поділили його сини землю руську на уділи – а синів у нього дуже багато – Ізяслав, Святослав, Всеволод, Ігор, В'ячеслав і ще кілька від жон різних – руських і неруських. І почали віднімати один в одного ті уділи.